Kassett 9, Seit 17, Hemmschach von dem Roman Barsche von Schule Masch. Der Futter meint, als er wird sich dafen suchen an einen anderen Beruf. Aber Ruf ist schon von einem er Gelernten, er soll sich nehmen zu studieren. Zum besten Wort gewesen, rat ihm der Futter, er soll wie zum schnellsten Kassenhub in sich besetzen. Er geht so in Neusland, in der Universitätsstudie. In der Schweiz, in Deutschland, er soll sich interessieren mit Bildung, wo es mehr zugepasst für sein Temperament. Wahrscheinlich wegen besonderer Funden legt der Futter zu, zusammen zuletzt, wo es du der Mond von der Jerusche von deiner Mutter gefühlt sich nicht in Futters Hände. Er hat ihm schon einmal gelöst wissen, als seine Mutter hat kein besonderer Vermägen nicht gehabt von daheim. Er hat eine kleine Summe, wo er hat ihn am Ur verschrieben und eine Kastele-Ziering, von welcher er hat ihm das beste Stück der Peyro schon abgeschickt. Und das Eberge schickt er ihm zu, am Matones für sein Kalle. Euch schickt er ihm die kleine Summe Geld von ein paar 1000 Rubel, wo es haben sich gefunden, in der Muttersrechusse,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 Zu vieren nicht kann sehr reichlich, aber an Anständen kleben. Der Futter hält es für seinen Käuf, das zu tun, und trotzdem betet er den Sohn, zu kaufen für die spezielle Summe, welche er lässt, dem Auszuholen von seinem Agent, ein Geschenk von ihm und seiner Frau für seinen Sohns Kalle, und sie begrüßen und sie danken ihr, in seiner Nomen, vor dem Glück, wo sie seiner Sohn geschenkt hat. Nach der Unterschrift ist zugekommen ein Postscriptum. Er beteuert sie, was er darf zu Salzer euch schreiben. Gewiss wird besser gewesen, wenn sie können sich sehen und sich durchschmussen. Nur es ist nicht ratsam, als Milken soll jetzt euch teuchen, in Peterburg zu lieb Sein Fräuss ist den delikaten Zustand. Anderswo kann er ihn nicht empfangen in der Heim, ohne er es genäut, durchs All zu schreiben. Mirkin hat gehalten den Futters Brief in der Hand, und der erste Ausbruch ist gewesen ein großes Gelächter. Er hat sich kein Dünferchen der Riebe nicht gekonnt aufgeben. Er hat sich herausgerissen, spasmisch von ihm. die er redtus mit gott wie patriarch mein fouter der rolle von na, na brom er hat gehat das gefühl wie jeder mol wenn er kummt im berierent sein fouter nach fin kleinerheiten und also wer kind was will un na ballen was is zu groß für ihn, kann ihm in kannem nicht umgreifen mit seiner kleiner händlich und es um der erklärte in unbekannten sein fouter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 was er hat nicht gekonnt kontrollieren, er ist eifersüchtig geworden auf sein Futter. Eifersüchtig über sein Futter ausfiel Kraft, sein Gläubi in sich, und wo er kann schon nicht nehmen auf sein eigener Achreis, Ach schleppt er die Göttlichkeit darauf von Himmel, als sie soll er weglegen alle ihre Geschäften, wo sie hat in alle Welten, und aufgeben sich mit seinen privaten Angelegenheiten. Wie er hat es Gott allein genommen in Schützverein. Ein Patriarch hat Mirken gelacht, hysterisch. Mein Futter in der Rolle von einem Patriarch. Gott allein besorgte mit Eurisch auf seine alte Jugend. Er hat gewusst, dass das Lachen ist nicht schön ist. Und es ist gekommen, aus Eifersucht über sein Futters Stärkheit zu reden. oist zu ferrent die sachen was er gefind vernötig mit der neisen hand aus gurn stückchen über zu lassen der zeit zur verrentung in der zukunft dus was er gefind vernötig zu tun in der gegenwart er hat sich allein angegestellt sich mit seine schwachkeiten mit sein gribeln sich mit seines fäiges sein eigener beziehung zu gelenken verwohrt ernest dem koerch zert und dus vor sein futter hat getun was halt ihn ihm zrugg ihm kummt es doch mehr zu wie jeder benjoch dieser gewen eifersüchtig euch aus dem nahen was darf kommen wegen welchen sein futter retten brief er hat sich durch dem mehr der fehlt über geschnitten von sein noppel in welchen er ward doch gehangen Und er hat sich nicht gekonnt, befreien von einer wohl jüngerischen Hefkei-Ristigkeit. Was ist ihm so plötzlich verfallen durch der Jedi wegen seinem Konkurrenten, auf dem er in der Futter hat Badei herüberzutrungen, seine ganze Zugehörigkeit. Er steht, seht er ein, als nach allem ist er geblieben hängen, mit Nopel in seiner alter Welt beschossen. Es hat sich ihm ausgedacht, als er flitter ihm aber freute. Das letzte Gefühl aber ist gar nicht stark gewesen zu der Munde merken, wie mit der glatten Kopf die jüngliche Situation, in welcher er stellt sich zurück herein. Heute, <lacht> <lacht> <lacht> zu dem hat er gekämpft über sich allein die ganze Zeit, als er soll ausgefunden, als er ist geblieben, der selber unbeholfene Schwache beim Juchttel, von, von welchem er ist entworfen. Mit der Kraft von seiner eigenen Küche, was er also schon gehabt hat, der Zeugen in sich, hat er sich mit der Mutter gegeben, ein Schocklob, ein Träßler weg von sich, wie ein Mensch, welchen es befallen ist, schlechter Ruch ist. Was gehöre ich mir mit dem Allem? Was ist es eigentlich mein Essig? Und er hat sich zu lacht mit der hilfe, gutmütige Lächter über sich allein. nein nein sich mehrne schlassen a wegreise und von ein hysterischen sentiment wie amol as ihr seid nicht sentimental se ne mir euch nicht wir benutzen sich mit eire waffen hat er zu weinen gerät und wir haben mehr recht auf sei wie ihr weil wir benutzen sei nicht für eigenem gemeinem egoismus zu beschaffen dynastis noch zu dienen durch sie einen höheren Zweck, Menschenhilfig zu sein. Als sie sind kittere, sind wir auch kittere. Euer Geld, Papischke, wird den Seher zu Nutz kommen. Wird es nicht bringen die Hilfe, was wir haben, der Wert von einer Breitherzigkeit, wird es bringen andere Hilfe. Die Frau Hohwitz wird schon wissen, was damit zu tun. Und Anato in der Litverkäufe und tautn land wird es seuch zu nütz gemen nein babbeschke hat er eus gerufen zu sich mit der gelehrte seit für mir seine schon ausgeheilt mir sanne nicht sentimental mehr mir werfen euch nicht euer geld zurück in pomonmarein mit der breiten kinderschen geist wie ihr hat es efschert wer mir nehmen es mit dank zu und mir wälne seuch schnitzen als ja wir verstehen Um mir sanneigne schmer me kane pappischke mit, mit erstarkait no festkait um mir aber deurne schmer was mirs am nischta söu so wie ihr und gäne isch das so eu klur bewusst zum ziel bi ihr mir hoben andere methoden und mir hoben lieb zu sein schwache dus güttens unser lebensfreit ad je pappischke hot ich erois griesen und vor ihm gschrei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 auf dem Resultat von Mirkins durchschreiben sich mit seinem Futter wegen der Unternehmung von der Lodger jüdische Weber. Mirkin hat sich gewöhnt zu ihm mit der Verschämten, mit vielen Betändigen Schmeichung. Geld auf Brüllen habe ich nicht, er hat uns aufgesucht. Ich glaube aber, das Geld auf Zerstören, weil mir Joachim, und du hast dir das Erste. Und Mirkin hat ihm übergegeben die Summe, welcher der Futter dem Züge schickt, welche Lenkes kalmer tun ist. Chavaranator hat gutmütig geschmeichelt. Zerstören ist euch ein Teil von unserem Programm. Die, die nicht fähig sind, wollen wir uns zerstören. Auch so, weil wir euer Futter verrechnen für die zweite Hälfte von unserem Programm. Zwischen uns steht eine eisene Wand. ich bin narrisch gewen genug gemeint als ich kann sie durchspreisen ich sehe ein als er gut die nus sich zu verklappen wird gurnst davon mehrere ausgem sucht wirken ernst ich bin zufrieden was ihr das endlich herausgefunden und du hat hier eure rebegel jedenfalls las ich euch er versicherung als mir wollen euer futter ist hart da dinte groschens ehrlich und getreue nutzen ihr kennt im dein versichern kapitel 12 unterer bäum aufn heuf wo der lehrer hat gewohnt hat sich gefunden an aug der kastenbäum a vergessener vona mulike zeiten wie er soite der kastenbäum hat sich da halten in dem heuf durch die alle jungen und ergreicht sein tiefen älter es arrête nich von dem beschaffer der kastenbaum ist gewei wie a getreier alter hund welchen man hält in neun korb in einer reuschjügung auf der gasse reus in neun euch hungern und er tät sich zu seine geht getrei und bild ei fremde gestandene sehr a runde kü in am mistkasten von winter verhärtet wird ein eis in summer a paar baufenner mit steiner mit ziegel und alle andere uppaller und doch hat er gelebt er ist gewein komm im zug des kaporen hindel von höf mei schale drank a zu ihm angebunden dem wugen wenn er es gekommen mit dem gas selig becker hat er vim durch ein ganzes jahr ois geklappt de Sack vom Mail note volkers hot ois gestellt da romim de breite mit de ois gezeugene golfges azoi aus de pur kastenis was hobn sich verklemmt zum ende zimmer auf sein spitz hobn gahrt demselben juchtern gestank wie des leider und doch hot er geschippt dabei hot gedient da faus jingler haben sich gelernt auf ihm schnitzen alle kinder vom heuf haben gfunne verneutigt zu verreiben verdeures seire nehmen mit seire zun nehmen und sein kol weiber haben du eus gehangen in der harbsen die tuchene kleider zu lüften man hat geklappt auf ihm bett gewandt und thomas hat im wind dabei schuchen eus gefällt das stückel holz fleckt min gain kläuben speiner zum bäum in dor als es kum der frieling tut sich der bäum des seine ke un heibt gerund zu bliehen mit greue kernde geblette als i hat gesehen wie der bäum von der euf gefressener von strick und wegen er ausgeriebene korre geht der reis von sehr leibede geblehrt es ihm gekommen und gekommen wurde. Wie der von Altkeit und Ausgearbeitkeit eingebeugener und eingeheugter Drang, spreeht es über sich ein begründer Schirm mit Blättern und drückt und dort auf Spitze, kommt, so der Spitze, wo es kümelt oder gereicht, ein drei, vier Lichter blieb, wie es ein Kuh noch von einem Mühlschirm kümelt. Als der Bäum hat geblieb, hat man ihn min heuf ungehäiben zu schamen wenn wie gemacht hat rungdeke jedem mösale drunk hat vorsichtig zugestellt zu ihm dem vorgen und der bäcker hat mit delicatkeit geklappten nimmt dem meilsack ein tämmer ist ja sehr schlecht umgegangen mit den bäum hat man ungehäiben zu schreien von alle fenster heraus las gemacht in bäum mit deinem wort der Bäum autumn gehaben zu denen zu wus er es beschaffen geworden er es geworden der so der lustgarten der wald von dem heuf die kinder von zweiten stab haben mab gefiert zu schottnische mutter auf dem heuf in eus gebett veriern mit kissen und a er weggesetzt unter ihm die schwer und dem decke schottnische mame als sie so frische Luft haben. In der Vernachtung fliegen sich heute die abgeherrschten Weiber von den heißen Stüben verkleiden unter den Bäumen. Hat er gedehnt für die Sommerwohnung. Kinder haben von ihm plötzlich gerissen und gespielt, grins. Mit einem Wort, der Bäume ist geworden der einzige Vertreter von der Natur für die Einwohnerin Häuf. Als es gekommen der Frühling, fleckt Herr Lenk ja reuschende Kinder für nehrklass in Schul auf grüens. De Kinder sone gewohnt zu Uhrem ungetun, als man soll sei reinlassen in astutischen Gurten. Wo setz zu Jennerzeit gewein noch reserviert, kare peisch in anständige gekleidete. Fleckt ja Rup fürnde Kinder von Höft zum Bäum. ein mu von mir ken zer reinem breiten teuer und gefolter räuft zu de in Gürten, der hurwets a rop zu nehmen helenkenen guten hat er daher der kindisch freilich räuschen wie das gießen von a frisch wasser kimt um zu schwimme von ärgets als er zer reinen heuf hat sich im gedacht a dus gurnste alte bekannte wochte gegrokeit weil er es gewohnt gewesen standig zu sein der heuf Es war stellt gewonnen, wie auf Vajontiv. Kranz und Kinderlach halten sich bei den Händlern und tanzen herum den Bäumen. Zwischen den schreienden Geschreinern, klappenden Gewägenen, haben die Kinder doch gekonnt, vertäuben als Ding mit seiner kindersche Freude. Also sie wollten sich gewinnen und in das Wasser, also haben sie geschwommen mit den Händlern, nicht mit den Fieslern. Er hat er sehen, ein er weißer, sonniger Fleck von einem er blischenden Kaftendl, was hat ihm heimlich umgerührt. An ihm, ungreiniger, schwarzer, meilischer Kopf, schwimmt der Reus und tunkt sich unter zwischen den kindischen Käpplern. Du, teuch, teuf, das nun der warme, weiße Kaftendl, und du werdest verschwunden, wie es voll geschwimmen zwischen den kinderschen Leiberlach. Erst geblieben Steine in der Winkel hinzugekügt sich zu der Szene, herlenke inmitten von einer Wälder Kinderlach, die Kinderlach von ihrer Klasse, die bekannte Peinemlach von ihrer Freundin. Zu sie haben sich noch zubehofft die Kinder von Hof, der Suchotnitsches Kinder, Mäuschle Drongs, und von anderen schreien, also sie behaupten, schon gewähne eingeführten Häuf, als kaum hat die Mama nicht gewusst, was zu tun mit ihrer Kinder lag, hat er sie geschickt zu der Leiererke, geh zu der Leiererke, also wie Helenke, wohl gewähne akkoholische Anstalt und belang zu allem. Teil trug noch auf sich, winterdicke, schwere Mabuschumlach, ausgekrimmte Schicherlach, noch ein Teil von sie, hat besser und klieger getun so hab ma rup geworfen von sehr ide kleider ide schier und sinde geblieben barwese werb am merkt des schmutz auf kinderlar kinder dach sich sine stände rein und schmeck na reus von der blotte sehr peinen blar sinde nisch gweinebige waschen nur wäre des bemerkt dass eine gweim frielingblumen lebendige bewegliche freilige mit schwimmende knackete händler mit flieesende kreuschendeke wie wasserquellerlach keulerlach und gelechterlach kinder können a riesig verwandeln in a qualdigen teich am mistkasten in a blumengruden und a wiesen grun schmutzigen heuf beleibt mit kasten und tunnen bestellt mit furung in handbeigene haben sie verwandelt in a schortendicken oatm dicken wald in iner schmeckendigen fell sei allein sinden geborn kleine nymphen wassergläckler wasserlilien wasserquitscher see helenke is gewen die gätten zwischen sei sie hat gebunden kränzlach kinder gefiert sä um bäum und gehalten sich bei der händ getanzt darum den bäum in gesungener bis a kinderlied Wo es hat geklungen durch den Frühling von Katarbe freite kinderische Kellachlach, wie Glecklach wollten geklungen im Wasser. Und der alte Bäume inmitten mit seinen zu der Erde gebeugnen Zuprinne hat gelöst tun mit sich, wo es die Kinder haben gewollt. Es ist ein gekrochener Film, so haben gezeugen seine Zweigen, Sie haben gerissen seine Blätter und gebunden sich Kränzen auf die Capp. Wie ein alter, getreuer Hund hat er verguckt auf seine alte Jungen und wie weit er hat gekonnt, hat er gedient. Milken ist gestanden, hat betrachtet die Szene. Er hat gesehen Helenken, sie hat ihn aber nicht bemerkt. Sie ist gewähnt nach Soja reingetun ins Spiel mit den Kindern, Aber sie ist allein verwandelt geworden in einer von sich. Sie ist weg von sich und ist übergegangen in einander Leben. Er ist gestanden, nur sie betrachtet mit Wunder, wie etwas er nicht doof, weltig, voll der Schienen für ihn, wie es wollte ihm, wer gewollt, ein Zeichen geben. Er hat sich also klar, der Mond und dem alten Jitz redet, erot gesei für de menschliche aufgaben sind so na soe einfach in na soe leicht zu dergreichen sei walgern sich doch herum unter de fies men dar san no könne neu fäuben und wer sucht as sene do große und kleine aufgaben in leben sind nicht so kan klein und kan groß in unser ton als enno de aufgaben und verfehlung Jeder Reiner steht auf sein Ort in tuttus, wo es für ihn bestimmt. Alle Resultaten kommen sich zusammenzulaufen zu, zu ein Sachakel. Das ist unser Wachsen, das ist unser Steigen vom Matreige zum Erträge, zur zu der herchste Heuchen. Nicht das er reber springen sich allein über der eigene Keuches. eilt zu dem Prozess von unserem Wachsen. Das ist ein Neussputzen sich mit Federn, ein Glanz von Dreußen. Also wenn es ist so ein Glanz von Geld, ist euch so ein Glanz von Ideal. Ich bin nicht kein Held, hat er sich gesagt, und ich will euch nicht sein. Ich will sein ein einfacher Bäuer, ein Ziegelträger, ein Lastschlepper in einem Vordendreher. Der Riecher ist nur no, durch Weben, getreut zu stehen beim Webstuhl, vor dem Sof-Kos-Sof, weben mir doch alle ein Kleid. Er hat ihr nicht gewollt stehen, und es ist ein Reuss von Häuf, und sie sollen ihn nicht bemerken. Er hat sich herumgetreut über die mit Friedlichen Sohne begossene Gassen, ein glücklicher und ein reicher. Wir wollten gewöhn gefunden, etwas ein größer mit Sie. Später, wenn wir noch ungetroffen Helenke in der Schule allein, hat er hier etwas in Hand reingesteckt. Helenke hat es genommen und gesehen eine Proklamatie, was ruft die jüdischen Arbeiter zur Manifestation auf dem 1. Mai zusammen mit allen anderen Arbeiter. «Wus ist das?» fragt Rilenke. «Das ist Kalamatonis, was mein Futter hat dir geschickt. Was?» fragt Rilenke, nicht verstanden, was er redt. «Das ist vor dem Geld, was mein Futter hat geschickt, als ich soll kaufen vor dir Kalamatonis. Du hast doch gar nicht gehen, als ich er sage, schank. Gewiss hab ich nicht entvertub Rilenke, nur vor was?» »Hotter du so etwas geschickt von mir, a Kalamadone?« »Oh, du weißt nicht. Ich hab doch ihm geschrieben, als mir seine Vergnast, mir gehen Chassan oben.« um. »Was?«, fragt Altschelenke, und a Feier brennt in ihr Pune. »Nu gewiss, ich will tak geheimt mit deinem Tatten reden wegen dem.« Helenke guckt im Mund, und zwei große Träger spritzen a Reus von ihren Augen. »Dein Tatten hast du schon geschrieben davon.« Mit meinem Vater willst du reden, noch mehr hast du gar nichts gesagt. Mirken steht er, der Stöhnter, schmeichelt nahig, kann ich nicht finden kein Wort und schäzt er über für sich. Danke, so, dir habe ich gar nichts gesagt. Gelände ja. guckte mir mit dem Gebet in die Augen. Verwurz? Ich weiß nicht, schmeichelt Mirken. In einer Weilerin stammelt er heraus. weil ich glaube, dass dir dafür gar nicht so sein kann. Du weißt es alles. Helenke bleibt ein Versteinerter. Ihr Bohnen war bleich und sie guckt ihm mit Rützpediger Gschönes in die Augen herein. Ein Verwusser läuft von mir. Mir geht er zieg. Wie ein elektrischer Strom wollte er durch, durch seinen Kerber. Seine Finger kurzen sich ein. Und er guckt ihr euch ableicheren Pohnen rein. Weil ich hab Meure gehad von dir. Von mir? Ja. Du bist so ähnlich zu meiner Mutter. Und ich hab gewollt, entläufen davon. Von was? Fragt Helengi. Und ihr geschönestiger Blick verwandelt sich jetzt in eine weigere Masse. Ich weiß nicht, von was. Ich kann es dir nicht erklären. Und doch, willst du mit mir gassen um? Ja. Ja. Verwusst, weil mein Masel ist eine solche, sagt Mirkin Flink und nimmt er weg seinen Blick von ihr. Ich hab gemeint, als ich bin dein Glück und ich seh nicht ein, verwusst, ich soll verbunden mein Leben mit einem Masel, was es jedenfalls nicht meine, sagt Trellenke und will verlassen das Zimmer. Sehst nicht, als um dir will ich verloren gehen, joch tev verzehr und bleibt wieder stein werste wie nicht schon machen den minsten streit sie zurückzuhalten es ist mehr gewein sein einsam verleurenstein wie seine werter wo sollen sie zurückerrufen sie zu gegangen nun zu ihm in ord dem gekückten bunemarin ein gezug und gezug zu ihm die werter du hast mich nicht leip da wo's fer längst der vom meer dem kommen Mirken hat gebeugend im Kopf zu der Erde, nur geämpfert. Du bist gewohnt dazu, dein Masel ist ein solcher. Die Träger haben gesprotzt von ihren Augen und gesteckt in ihren Kellen. Aber du entläufst doch von mir. Er hat eingegruben sein Puhnen in ihren kalten Hals und gebrummt in ihren Leib ein. Dus ist euchs Liebe, Gelenke. Kapitel 13 Zionist und Assimilator Königstein, der hebräische Lehrer, Hurwitzes Freund, hat sich täglich geblieben zuvor und gönnert sich ruhig auf ein Rechten Ames. Keiner hat nicht gewusst, wie er so eine Erbe durchs Eis war. Nicht nur hat er nicht gehabt kein Geld auf der Reise, nur was wird er tun mit den Weiben und Kindern, was er lasst haben. Aber Königstein hat umgehoben zu vernachlässigen seine Lektions. Er hat sich hochgelassen und es geworen eus mensch in de ofenten fleckt dazitzen beim kargen licht von dem tischlam dem, dem krop ungelenkt auf der hand und hineingekuckt ein loschen keude stücke beegler in verschiedene logis in welges denn gewein beschriben der heilige erde von heiligen land und ot eus gerecht und jede haie und beheime wo schon sich gefunden in de gezeilte jüdische kolonies Und er fleit krächzt mit Kenne. Seine Augen sind gewesen, er wollten, er in Verglas geweiht, wie zerbotten herumgeblonget in der Wolken. Und ein heiliger leuchtender Wolken ist gelegen auf seinem bleichen Ponem, von welgendsam Gesicht wie geweinler errößt gehäubt rote Flecken auf der Spitzen von den Backenbeine. In der ringger dunkler Stül haben sich umgedreht ein kleines Kleinwerk, eine Tochter, ein Bogeres, eine Kaffee der Spitzern, die sie schon dem Zweiten heute ist, ohne Arbeit, und ich kann nicht auch alles verstehen, weil sie nicht einen passenden Wintermantel hat. Du bist auch die Mama, die so etwas mit seiner Schöne war, ihre Mädchen schenkt, die Gribbel und die Wurzeln von ihrem Schaf geschnittenen Brunettenbrunnen welcher auf Mamula sei Königsteins Harz gefangen, schmeichelt noch ein Reus von dem fridzeitig ruinierten Puhnen. Das ganze Leben von Königsteins Häus, 26-Jur-Leben, steht ungeschrieben auf dem Puhnen von Königsteins Weib. Alle Winters, alle Diergelzulungen, alle Kinderkrankheiten haben eber geloss jeder sein kneich jafirpone nach dem tiefsten kneich herum dem meul und der lächerer um de augen haten me weibspone als geknolten de finnendin 20 jürige borgeris er hat sie euch zu verdanken die passen greue ho was, was reißen sich herein in dem gedichtten brunetten kopf von der frau sitzt sie die frau königstein lei bei der zweiten Seittisch von ihrem Mann und helft sie so beim Schein von Lomb, ihre jüngere Tochter einzufägt in einen Hoh, wo sie kommen von einem abgescheurenen Kallerkäb zu flechten Scheidler von jünger Weibler. Sie werft von Zeit zu Zeit einen Blick heraus von ihrer Arbeit auf ihren schlumasseltigen Mann, wie er sitzt er so mit der Backungelände auf der Hand, vertrachten die Bichler wegen Erzeshut. Sie fühlt, als wäre sie schon McGee da ist, noch der heilige Erta von dem heiligen Land. Und seit wieder rote so rotnische Flecken glehen bereusen auf seine Backen. Halb lei und zu so schaukeln mit dem Korb auf ihr Umglick in zuckt. En zuckt mit der Neigetan. Ois gemist mit Krächzen, wird zu Keferof ist, bei der Mammes Kefer auf Luncina bei Soilem. Bist gut mischüge geworden, mein Mann. Nadere, na, der nahe, junglich. Eretz hat Israel. Hattest du schon gehört, Menschen, von der Saarbruch? Was hat dir Eretz Israel schlecht getan? Fragt der Mann in einer gleichgültigen Gemürenigen. Nicht vergönnendig dabei, den Weiberblick von der Bichlach heraus. Was hat Eretz Israel mir getan? Du sitzt übereinander. Ein Wunder verletzt. was man sucht, er ruft die Lektions. Dein Kopf steht in etwas zu lernen, als du liegst im Ganzen in Erzesruf. Was meinst du, mein Weib, als in Erzesruf es schlecht zu liegen? Nicht dein Guter geht, weil sich das gewünscht, wisst sich der Mann. Ja, als man liegt schön, wusstet man aber, als man hat noch nicht das Riebegott Und bedarf noch der Sünde, können Sie schon mit erhalten? Du bringst doch schon seit Wochen keinen großen Stüb rein. Und wenn ich das Kind mit dem Scheitler würde mir durch Verhunger ausgegangen. Ich gehst doch so auf Leibigkeit. Hast du gut kein Herz nicht? Gut kannst du mir nicht? In Erzies Roll liegt man nicht. In Erzies Roll lebt man. In Erzies Roll arbeitet man. inertischrol boitman hat sich der mann aufgaben für sein stügl net solch sich dem orenen weibe ausgedacht als er es herre geworden die kranke rote blumen auf die backen haben sich noch mehr zu blät und die schwarzaugen seiner haben geleuchten also als das weib hat wie jedes m wenn es soltem umgehabt euch das muss sich verim der schrocken als allem khlil nisch da bis geschehen Und es hat ihr schon den ganzen Bann getrunken, wo sie ihr tun gehäuben. Sie hat es gewollt einstellen. Das hat sie geprüft tun, mit Bewegungen mit der Hand, aber es hat schon nicht geholfen. Kenichstein ist wie ein Ritter gestanden, ungeladen mit allen Kleiseien, zu verteidigen dem Covid von seinem verschämt geworbenen Malke gegen seinen Ohrenweib. Und ich suchte ihr, mein Weib, Als du legt mir nein, tiefe Klafter, in der Reihe legt mir du, in Golis, bei der Balabatim, bei der ungefressene Jingen, der Talmidim, wo stüpfst er heute die Teure durch den Finger rein, bei der verstäubte Scheidler, bei welcher du verschwarzt deine Nacht, bei der Kappeluschen, beim ganzen Leib und Leben, wo es ist wert, mit Steinsgesucht, ein bitterer, ein finsterer, ein schwarzer Golis, Und für was? Und für wen? Was für eine Hoffnung hast du? Und wo wirst du? Und wo wirst du auch sitzen? Das Weib hat gelöst fallen im Kopf und er seine Werte wie vom Kleb zu dreht und er so um euch getunnt hat die Kinder. Ihr tiefe, schwarze Nacht hat er aufgedeckt für ihr. Gewiss, gewiss, jo, jo, mein Mann, aber was hast du für eine andere Heize? Kannst du mir auch schon sagen? kannerds schro gehen er brabten felder passein dem schuffeln hand nehmen und im freien himmel leben mit der natur mit der marmen erde wie unsere eltern haben getan oi feitem oi leben ihr tu de kinder mir weln neue menschen wären mir weln hoben eigene milch von unsre küh vernaht vom felder heimkemen mit gesang am Meter von Arbeit in eigenem Gärtnelbühl sich hab wegsetzen eigene Beires essen eigene Beimer aber Gott meine von wanne fest da verzunehmen ei verzue is kannst doch schon des weiten steine halten und schreit über den mann wusstet man mit ihm ich such schon nicht auf eigene Beimer und ke nur prost da verzue is ei verzue is ei verzue is steit plötzlich im kaineckstein wie von himmel herabgefallen wie üb gegossen mit kaltwasser vonn weibs monen dicke werte und kuckt sich herum wie a ein verleuren kind an a reus getriebene von sein gneiden und stammelt vor sich unbeholfen de umf verrennt verdle kasche ei verzus frägste miet er zu ist, sich zurück auf se heuben sich in da heuch »Will nur fuhren, weil wir schon kriegen, ob er zu ist.« Das Weib hat ihm gewollt, noch etwas zu päntern. Nur sie hat gekickt auf die Reutelflecken, auf die spitzen Backenbeine und sich erschrocken verzei. Sie haben sich zerglitten, verheirn. Erachmune hat sie herumgenommen zu ihm und sie hat gegeben eine Tour rein, ihr Puhn, in die Flechten von brünetten Lockenhoher, welches einen Gefallen von Kallus gab. zu flechten Scheitler vor jünger Weibler. Sie hat verschwiegen und Königstein hat sie rückumgehäubend zu wandeln zwischen den Stegen zu der heiligen Erde in seinem Büchel. Und er soll es gewöhnen ufend nach ufend. Einmal ist Königstein gekommen zu seinem Freund, dem Lehrer Horowitz und hat sie ihm gesagt, er soll. Bo, ma, im Adnefisch. Länger, kann ich es schon nicht eus halten schläume wusstet min das leiben dos mir nimmis und mies geworden es liegt mir a chomme uf dem hals und ich weiss nicht vo wos ich trug im mein einzige hoffnung ist no erdschruhl ich weiss als ich wenn sich dortse so epis doch schlogen ob nicht Es konnte sich über die Gassen sich ein Hunger gar rumzudrehen, um dort zu sein, um eine andere Luft zu schöpfen. Dort will ich wissen, wo ich lebe, wo ich lebe, wo ich lebe, wo ich trug dem Joch. Dort will ich runtergehen. Ich fiel, ich gehe unter. Es konnte sich nur ein Sof zum eigenen Leben machen. Horvitz hat ihm gehört. Das war's, hat er nicht ausgelacht sein Kuhlen wie Tomit. Er hat sich heute nicht gewitzelt. Er hat gesehen, an seinem Freund Leid, Leid zu so lieb an der Däne. Und der Lehrer Horvitz hat sich in der letzten Zeit zu viele Sachen zugewohnt, die er nicht gekonnt hat in den jungen Jahren. Sein eigenes Leben, das Leben von seinem Hausgesund, hat ihn dazu gebracht. Du hast heute eine Däne, du hast heute erstreben nach etwas, dir ist gut, was tut man, Also man hört es euch nicht, sagt der Lehrer mit der Krächze. Wo kommt man raus, als ich habe erstreben, als ich habe nicht die Mittel, es auszuführen. Ich sehe es von mir, es steht von meinen Augen. Aber wie kommt man dazu? Weil ich nur bloß auf der Zuhause gehad. Der Lehrer hat geschwiegen eine Weile, verträgt sich, danach hat er ihn gefragt. Gut, sag mir, auch du hast schon auf der Zuhause. Was weste mit dem Heus gesind tun wem weste sei lazen pus haben se vom meer as ich bin do as ihr verdin sabe seinisch seid er halten sich wie se können von scheitlach flechten verkehrt as ihr volt aufgefuhren wer weiß efsche volt dir sei mit der zeit euch geganter ruck nehmen der lehrer hatem darauf gornisch ob genf gegebene hand und so seien sie sich zugegangen. In Nufend, nachdem wir die Kinder haben schon gemacht die Lekzis, und Rucheläu hat verbracht ihr Tag Arbeit mit Stoffen und Skarpetges beim Oven, hat der Lehrer Horwitz sich genommen in den Sternen bei seinem Bicherschenkel. Es ist ihr gut nicht eingefallen, es ist eine gewöhnliche Sache, also in Nufend, nach dem Tag Lekzis, soll der Mann sich verkleiden im Bicherschenkel, um weil's allem von dort nicht kennen er sehen mit der Mutter Zeit drogele die schläume nennt er reis ganze steisen becher bei kuckt seit zu erge zirkel sei er moneten sein hand wer wollte gewöhn hab es überlegt und bin seit zum neuen bäckler hab es wir wegzudrugen hat es ihr gegeben ma schnitten herz die sach ist ihr vorgekommen fremd »Was packt er etwas, die Bücher? Was will er mit sich tun? Was war erneut? Er sollte sich bis jetzt nicht verkleben in Horwitz und Stüb. Er ist nicht gewohnt, groß genug zu vertreiben, die Bücher von Schäubenschenkeln. Die Leute hat gekonnt machen, das letzte Mal bisher wegzutragen in Stuttischen Lombard, aber die Bücher sind bis jetzt verscheunt geblieben.« Es hat ihr kein Mensch gekonnt kommen auf den Gedanke, aber was für ein Unglück, es soll sich nichts machen. Auf viele Tänzmöfe, wenn sie hat sich geneidigt hat, und wozu es zu fahren kann, Peterburg, beschast ihr Sünnsarrest zu versetzen, die Bücher. Sie sind ein Gewehen, das Heiligste, das Unberührbarste von Stieb. Was hat gekonnt, als solches geschehen, was hat ihm gemacht, sich zuzurehren zu den zu Büchern?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 wie es sich gewinnt gehandelt, nicht in seinen Büchern, noch in etwas unnützlichen Schmattes und gesucht. Bei Salmenin ist es sehr schlecht. Er hat sich eingekluckt von mir. Ich hoffe, Meure soll mit ihm nicht passieren etwas Schlechtes. Als er sich eingeredet hat, ein krank im Beuch, als er aufgefahren kann, er zu schuld, als nicht, wenn die Welt untergehen, wäre es ihm schuldig. «Sie ist nicht mein Ideal, aber sie ist fort ein Ideal», sagt der Lehrer. Ruchelei hat gewollt, obendfern, denn sie hat laut ihrer Gewohnheit verbissen mit einem scharfen Biss von ihren Zähnen auf den Lippen und sich genügend stoppen ihren Socken mit einer Saarenergie, als sie hat sich auch einen Stoch gegeben hat mit den Nudeln im Finger. Eine ganze Nacht hat der Lehrer Urwitz nicht gekonnt, einschlafen. Er hat sich gemiet, nicht zu werfen sich auf die Seiten von der Urwitz, sondern zu hören und zu aufrappen sich, wo sie es so wie so getan haben. Sie hat schon gehört, jeden Kräch zu seinem und jeden Wurf zu seinem. Nicht über den Bücher hat er sich geworfen. Gewiss sind die Bücher im Gewinner schuld. Jeder Seifer ist geworden, eingeschafft mit Weitig, mit Zar, mit versaugendem weiberpocher sehr an jedem stückel warme wesch was doch bagt nigend mit der neue latte mit der kinzer hemdel mit den jüngsa bohusen jedes buch is gewen a stück herz ausgerissen jedes buch is gewen a siegeb drum dalles a kampf mit der neuit und a sprung über de taugteilichen sorgen jedes seifer hat getrogen a ie schue ein Stück Immune im Progress. Jedes Zäfer ist gewähnt nach Hulem und nach Wahrheit. Ten und Spencer, Rousseau und Darwin, Miller und Kropotkin, verwarblich seine Segestanen für ihn, wo es für eine reine Gnäden von der Natur ist. Das Fuhren hat er schon besiegt. Das ist nicht gewähnt an Schuhe. Meilep. wird man sich müssen lassen bei Gnägenen mit einem Geborgsbuch. Was ihn heute beumregt und bereuft seinen Schliff, ist gewähnt zu er, ein Mensch, was geläuft im Progress, im Sieg von der Zivilisation über allem Schlechten, in Verbreitung von allen Menschen, Christ, Jied und Heid. Es soll zulegen, ein er Hand zu einer sehr reaktionären Schritt, zu helfen, seinen Freunden zu führen kann, er hat sich ruhig, was es nur eine Verstärkung der Aktie und ein Separatismus, beruhigt hat er ihm aber der Gedanke von Eucisner, Vorderland, was es mit dem Ideal verbindet. Eucisner hat alles Ding gekascht. Er hat sich der Mund in einem Dorf in seine eigenen Kinder. Sie haben schon nicht dem Ideal vom Vorderland. der leere hat der ib bitterb upgekräts um gesehen der inasimen vom materialism in welchen der nayer dorf werd versinken und er hat sich gezocht Hierad Norvuske Hert, noch eins von unserer reddende Gebicher, rekordiert in der Jüdische Volksbibliothek in Montreal und digitalisiert und benannt durch ein jüdischen Birch Center in Amherst Massachusetts. Das Druckrecht gehört zu der Jüdische Volksbibliothek und dem Jüdischen Birch Center. Der Koordinator von dem Projekt ist Jordan Kutzik, die Museekot geschaffen Hankus Nezsky.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 Vorrede gebige am Isaiah Schäfer. I scheine ihm Dank. Thanks for listening.